Бажаю тобі чудового-причудового різдва. І не було жодного підпису. Гаррі витріщився на лист. Рон був зачарований плащем. Я б за таке віддав усе, усе, що завгодно, казав він. Що з тобою? Нічого, відповів Гаррі. Він почував себе дуже дивно. Хто прислав цього плаща? Невже він справді належав колись його батькові? Та перше, ніж устиг він щось сказати чи подумати, двері спальні розчинилися навстіж і до кімнати заскочили Фред і Джордж Візлі. Гаррі миттю заховав плаща. Поки що він не хотів ні з ким ним ділитися. Вітаємо з Різдвом. Гей, дивися, і в Гаррі є джемпер фірми Візлі. Фред і Джордж були вдягнені в блакитні джемпери. Один з великою літерою F, а другий – D. А в Гаррі краще, ніж у нас, сказав Фред, тримаючи светр Гаррі. Мати, мабуть, більше старається, якщо ти не член родини. А чому ти свого не вбираєш, рон? запитав Джордж. Давай одягни, він гарний, тепленький. Ненавиджу бордовий колір, пробурмотів рон, неохоче натягаючи через голову Светра. Нав тебе нічого не написано, зауважив Джордж. Вона, мабуть, думає, що ти і так не забудеш своє ім'я. Але ж і ми не дурні. Чудово знаємо, що нас звати Дред і Фордж. Що тут за галас? До кімнати зазирнув Персі Візлі, несхвально похитавши головою. Він, безперечно, теж розгортав свої дарунки, бо тримав у руках пухнастого джемпера, якого й вихопив у нього Фред. П «Почесний староста!» «Ану, Персі, вдягай!» «Ми всі одягли свої светри, навіть Гаррі!» «Я не хочу!» – долинали невиразні слова Персі, поки близнюки натягували йому на голову джемпер, збивши з носа окуляри. «До речі, тобі нема чого сидіти нині зі старостами», – сказав Джордж. «Різдво – це родинне свято». І вони поволокли з кімнати персі, натягши на нього светри, немов гамівну сорочку. Гаррі ще ніколи в житті не бачив такого різдвяного обіду. Ціла сотня смажених індичок, гори вареної і смаженої картоплі, тарелі з ковбасками, супниці з горошком. Срібні соусниці з густою підливкою і приправами з журавлини. І всюди на столі лежали кубки чарівних хлопавок. До них і близько не могли дорівнятися ті жалюгідні трубочки з тонкого паперу, які зазвичай купували Дурслі. Гаррі разом з Фредом Потягли за нитку чарівної хлопавки, і вона не просто вистрілила, а гахнула, наче гармата, оповивши їх хмарою синього диму. Із неї вилетів адміральський капелюх і кілька живих білих мишок. Дамблдор за високим столом натягнув замість гостроверхого чарівницького капелюха дитячий чепчик у квіточку і весело рготав, слухаючи жарти професора Флитвіка. Після індички були гарячі різдвяні запіканки. Персі мало не зламав собі зуба, натрапивши у своїй порції на сховану там срібну монетку – серпик. Гаррі дивився, як дедалі червонішає обличчя Гегріда – який раз у раз підливав собі вина. А тоді взяв і поцілував у щічку професорку Макгонеґел. Вона, на і подив Гаррі, захихотіла і зашарілася, а її капелюшок збився на бік. Коли Гаррі зрештою вийшов за столу,